Mol bona nit, benvinguts a una nova edició, la número 118 i última de la tercera temporada de Núvol de fum. Una salutació, soc Jaume Monsant i estàs a la sintonia de Ràdio Mollet al 96.3 de la FM, també per internet i per la TDT.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 I bé, doncs, arrenquem aquest programa. Com us deia, programa número 118, últim de la tercera temporada. Després, ara, tocarà descansar fins a mitjans de setembre. Ja us anunciaré exactament el dia que tornem, amb més música i amb forces renovades. Per tancar aquesta temporada he volgut fer alguna cosa especial que unís eh, l'ambient i els estils que escoltem aquí al programa amb el Tecno. D'aquesta manera he recopilat intros o peces ambientals en discos de techno, un tipus de peces que perfectament podrien formar un estil propi. Aquestes composicions acostumen a servir com a introduccions per a sessions de techno, inclús per a fer una parada a mitja sessió o per a finalitzar-la. El que em sembla interessant d'aquestes composicions és que es tracta de peces ambientals, però que desprenen certa urgència, molta energia i tensió continguda que anticipa el ritme punyent i repetitiu del tecno. Moltes d'elles juguen amb atmosferes fosques properes al Dark Ambient, altres són simples seqüències rítmiques, eines per al DJ de Techno. El que escoltarem avui al núvol de fum va una mica per aquí, serà com una gran introducció que ens ha de predir un estiu ple de festa i de diversió, o almenys espero que així sigui. Començarem amb el DJ i productor madrileny Enrique Mena, conegut com Esbreca, fundador d'un dels segells més reputats de Techno com és Semàntica. Des de la referència número 44 del mateix, ens porta aquest tema titulat Trance. Doncs escoltàvem Esbreca amb aquesta peça titulada Trance Soroll blanc, drons rítmics que intueixen el tempo del techno. Continuem amb Auden des del segell anglès Hot Flash, un segell que té els seus inicis en el dubstep però que s'ha anat obrint estils com el house o com el techno. La intro d'Auden porta el títol de Trip to faith. música ambiental extreta de discurs de techno. Anna Livia és el títol del primer tall del nou disc del productor i DJ Antigone publicat el passat 18 de maig pel segell de tecno belga Token és un dels països on s'està fent millor Techno actualment i un dels noms que més sona és el de Donato Dozi amb la seva música repetitiva, hipnòtica, gairebé ritual Aquí l'escoltem amb una peça titulada Il canto de la maga I avui també es compraré una mica cap a casa i us presento una peça del meu projecte de technoDron Ghost. La peça que us punxo no ha estat publicada encara ni tan sols té títol, tot i que ja la vaig fer servir com a intro per al podcast que vaig fer per a Don Trust Humans. Al bloc del programa trobareu enllaç per escoltar també aquest podcast. Continuem aquí al núvol de fum, estàs a la sintonia de Ràdio Mollet i avui estem escoltant intros i peces ambientals extretes de discos de tecno. Eh, continuem amb Cobossil, un artista de Berlín que es caracteritza per fer un techno, amb influències industrials, també amb moltes influències de l'ambient i del dron l'escoltem des del seu propi segell RK amb la peça titulada 101 88 18 Continuem amb més peces ambientals eh, signades per productors de techno. L'Aker és un duo de productors de Dublín amb una discografia més que interessant. Escoltem una peça curteta de prop més d'un minut titulada Monla. Aquesta era la peça titulada Monla de Laker i continuem amb més música En el següent tema el productor Peter Van Hoessen es deixa seduir per les sonoritats del Dab Techno. Es titula Atribut 39 i la remescla és de Donato Dozzi L'escoltàvem Peter Van Hoessen, remesclat per Donato Dozzi, amb la peça atribut 39. Un tema que s'aproparia més a l'ambient més clàssic seria aquest de Tom Dicicco, Plait Subtion, des del segell Run Out Run. Acabarem el programa amb una altra peça tensa que ens prepara per la batalla del tecno, energia continguda en aquest vi laic like de sant de Borkine. Doncs amb aquesta peça, Be Like the Sun, de Boch Kine, arribem a la fi del programa d'avui, número 118, i arribem a la fi també de la tercera temporada de Núvol de fum. Ha estat un plaer per mi compartir aquests eh, 40 i pico programes amb vosaltres, des de setembre fins ara, moltíssima música, hem escoltat, música molt bona, dels de... estils que ens agraden, ens hem relaxat, hem descobert i hem après moltes coses. Jo almenys, i espero que vosaltres també. Ara toca descansar una mica, eh... tornarem al setembre, cap a meitats de setembre, la setmana després de la Mercè, Igualment, ja us informaré a través de Facebook i a través del blog i tornarem doncs, eh, disposats a, a fer aquesta quarta temporada, a seguir descobrint, a seguir escoltant i a seguir amb el núvol de fum. Abans d'acabar de tancar la paradeta fins al setembre, per això la setmana que ve espero si la tinc a punt penjar la mega mixtape de la tercera temporada amb el boi millor del que ha sonat a cada programa. és algo que ja vaig fer l'any passat. la temporada passada va funcionar força bé aquest mixtape de 4 hores en sembla que eren i donc bé estic treballant ja perquè la setmana que ve estigui a punt eh, doncs aquest Super Mega Mixtape, que ens servirà tots per passar l'estiu, estones de lectura, estones de descans... Eh, serà una bona companyia, segur. Així que no em queda ja gaire més que dir-vos, acomiadar-me de vosaltres, desitjar-vos que passeu un molt bon estiu, i doncs que ens tornem a retrobar a cap a mitjans de setembre aquí com sempre a Ràdio Mollet en la quarta temporada del núvol de fum. Molt bon estiu!